În această dimineață aș vrea să vorbesc despre atitudinea noastră față de casa Domnului. Și aș vrea să declarăm ceea ce a declarat David. Voi iubi casa Domnului cu un duh de credincioșie și devotament, slujind cu râvnă zel și pasiune. Ca pentru Domnul. Haideți să declarăm cu toții această declarație în această dimineață. Voi iubi casa Domnului cu un duh de credincioșie și devotament, slujind cu râvnă și zel. Cu pasiune ca pentru Domnul. Domnul să ne ajute la aceasta. Aleluia! Eram student în Timișoara și în anii 70, la începutul anilor 70, și se încerca să mă atragă în cadrul Partidului Comunist. Secretarul de Partid al facultății m-a invitat la el în birou și mi-a făcut tot felul de propuneri. Mi-a zis, poți să ai o bursă foarte bună datorită rezultatelor pe care le ai, pe vremea respectivă, cea mai înaltă bursă era bursa Gheorghiu Deș. Aveai posibilitatea să ai un nivel de salar prin bursa pe care o aveai la facultate. Și apoi mi-a spus alte și alte lucruri și a zis în final, auzi, acum, eu știu că tu ești creștin. Avem informații despre tine, dar ce cerem noi? Nu face public lucrul acesta. Nu te du la biserică. consumă credința ta în camera ta. Nu trebuie să te dai în spectacol. Nu trebuie ca să mergi în fiecare duminică la biserică. Du-te și tu, așa, din când în când, cum merg oamenii de rând. La sărbătorile mari. M-am uitat la el și am zis, îmi pare rău, dar nu pot face lucrul acesta. Pentru că în momentul în care nu mă mai duc la biserică, încetez să exist ca și creștin. Și el a rămas foarte mirat și a zis, cum se poate așa ceva? Eu sunt creștin și nu mă duc la biserică decât la Paști și la Crăciun. Să, Domne, dumneavoastră, aveți ideile dumneavoastră, dar conceptul meu este complet diferit. Eu cred că orice creștin este un mădular, ca un mădular într-un trup. În momentul în care îl scoți din unitate, din părtășie, din relație, nu numai pe verticală, dar și pe orizontală, este sortit morți. Martin Luther spunea, referitor la Casa Domnului, la biserică, nu poți să fii mântuit, și să fii izolat de casa Domnului. Nu poți să trăiești viața de credință și să fii izolat de frații tăi. Nu poți să înloc înlocuiești cămăruța ta, camera ta de rugăciune cu casa Domnului. Este foarte clar în cuvântul lui Dumnezeu. În Matei, în capitolul 16, versetul 18, Isus spune: Eu voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Eu voi zidi biserica mea. Frații mei, am toată convingerea. Că apartenența unui creștin la o biserică locală nu este numai decizia creștinului respectiv. Am toată convingerea că Dumnezeu este Cel care o orchestrează apartenența noastră la o biserică locală sau la o altă biserică locală. Eu voi zidi biserica. Dumnezeu te călăuzește. Dumnezeu este Cel care îți pune pe inimă să intri într-o biserică și să te simți că acolo ești acasă. Că acolo este familia ta. Că acolo te vrea Dumnezeu. Am avut cazuri și poate persoanele sunt prezente care nu știau nimic despre Biserica Salem. Și Domnul i-a trezit din somn și le-a spus, dute la Biserica Salem. Și asta nu se întâmplă numai în această biserică. Pentru că, după cum vedeți, la nivelul unui oraș sunt atâtea biserici, locale, în care Dumnezeu trimite oameni și oamenii se simt acasă, acolo. Când am început această lucrare și ne-am mutat la Casa de Cultură, după primele întâlniri acolo, am văzut un păstor, pe care îl cunoșteam, s-a pus în ultima bancă și din momentul în care a intrat în biserică a început să plângă cu hohote. La terminarea programului m-am dus la el și le-am întrebat ce s-a întâmplat cu dumneavoastră, pentru că tot timpul v-am văzut că plângeți. Și fratele acesta, un om al lui Dumnezeu, mi-a spus 20 și ceva de ani în urmă, Domnul m-a adus în locul acesta și mi-a spus, era piață de animale în parcul 1 decembrie, și mi-a spus, aici se va construi o clădire și în clădirea aceasta voi începe o biserică. Și spune el, Domnul mi-a descoperit și am văzut închinarea din această biserică și spunea, am fost foarte mirat pentru că în nicio biserică existentă la vremea respectivă nu se practica acea închinare. Dar zice, când am intrat în locul acesta, am întâlnit, Aceeași atmosferă pe care Dumnezeu mi-a descoperit-o cu 20 și ceva de ani în urmă. Când am văzut că se construiește Casa de Cultură a Sindicatelor, spune el, am așteptat momentul să aud că acolo începe o biserică. Și când am văzut sistemul comunist, am zis, așa ceva nu se poate întâmpla aici. Dar când am auzit această veste, am venit să văd cu ochii mei. Frații mei, nu există întâmplări în lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care își orchestrează planul și lucrarea Lui. Așa cum Isaia, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, ne prezintă ceea ce spune Domnul. Eu am vestit de la început ce are să se întâmple cu mult înainte ce nu este împlinit încă. Eu am zis și hotărârile mele se vor împlini, zice Domnul. Și dacă nu sunt oameni, Isaia spune, chem o pasăre ca să mă împlinesc planurile mele. Casa Domnului este zidită de Dumnezeu. Nu sunt întâmplări. Faptul că ești prezent aici... Indiferent sub ce formă, vizitator, Dumnezeu a hotărât lucrul acesta să fii în această dimineață aici. Sunt unii pe care Dumnezeu i-a sculat, s-a uitat pe fereastră și a zis, plouă-i, vreme urâtă, dorm în continuare. Dar voi ați venit, voi sunteți aici și veți auzi ceea ce Domnul vrea să vă spună în această dimineață. Faptele apostolilor, capitolul 20, versetul 28. Biserica Domnului, spune Iisus Hristos, pe care am câștigat-o cu însuși sângele meu. Plata. Pentru orice biserică locală, a plătit o Dumnezeu. Și nu a fost ceva ieftin, a fost sângele lui, jertfa de pe Golgota. Prin jertfa lui Isus, a luat ființă biserica. Dacă în vechime casa Domnului era un templu construit în care putea să intre doar un popor, Dumnezeu și-a deschis porțile largi pentru toate națiunile. Puneam vineri la tineri, pentru că era o întrebare, cum să tratăm pe Israel, cum să tratăm Ierusalimul, să ne uităm spre Ierusalim și să așteptăm venirea Domnului. Și le-am dat un citat din Apocalipsa care ne spune că Ierusalimul cel nou în care va domni Isus cu biserica lui, cu mireasa lui, va veni din cer. Sunt unii care îl așteaptă aici pe pământ, dar Ierusalimul nou va veni din cer și acolo va domni dreptatea și neprihănirea lui Dumnezeu. Pământul, cu tot ce este pe el, va trece și va fi un pământ nou și un cer nou. Lumea, biserica, nu este formată doar dintr-o națiune, s-a deschis ușa pentru neamuri și ne rugăm pentru evrei ca și ei să fie treziți și să se întoarcă la Domnul. Să vină și ei să intre în biserica lui Isus Hristos, să nu se mai bată pe piept și nici noi să nu-i condamnăm că ne au omorât Mântuitorul. Pentru că fiecare din noi am contribuit la răstignirea Lui prin păcatele noastre. Nu suntem noi mai buni decât ei. Dar aș vrea să privim la Harul lui Dumnezeu, să-L strângem și să-L acumulăm. Matei, capitolul 18, versetul 20, 20 spune căci acolo unde doi sau trei sunt adunați în numele meu, eu, spune Iisus, sunt în mijlocul lor. Isus este în biserică. Dacă Iisus nu este în biserică, e club, e o adunare, e o strângere la oaltă. Dar acolo unde este Isus prezent, acolo unde oamenii se adună în numele Lui Isus Hristos, acolo unde credincioșii sunt împreună, El este prezent acolo. Și aceasta de valoare locului respectiv. Pentru că biserica nu este clădirea. Biserica, spune Apostolul Pavel, suntem noi. Noi suntem Biserica. Și când Isus este în mijlocul nostru, Biserica devine Biserica. Prezența lui Dumnezeu de valoare unui loc. Ori de câte ori venim aici, aș vrea ca această prezență a Domnului să fie simțită de fiecare din voi și să vă bucurați de ea. Coloseni capitolul 1, versetul 18 Iisus este capul trupului al bisericii, spune Apostolul Pavel. Vedeți? Biserica, noi o numim a biserica lui Ciuciui, biserica lui Bogdan, biserica lui Apolzan, noi le numim bisericile ca să le putem deosebi una de alta. Dar biserica este a lui Iisus Hristos. Nu există nume care poate să fie pusă pe Biserica lui Iisus Hristos. Orice nume cade în fața puterii numelui lui Iisus Hristos. Haideți să înțelegem lucrul acesta. Haideți să ne familiarizăm cu expresia aceasta, Biserica lui Iisus Hristos. Și îmi place atât de mult ce spune Apostolul Pavel în Evrei, în capitolul 3, versetul 6. Hristos este credincios ca fiu peste casa Domnului și casa Lui suntem noi. Aleluia! Hristos este credincios față de Biserică. Tot ceea ce a spus referitor la biserică se va împlini cu exactitate. Am această convingere. El a spus, mă duc să vă pregătesc un loc, ca acolo unde voi fi eu, să fiți și voi cu mine. Voi sunteți mireasa mea. Voi sunteți fecioarele candidate pentru împărăția lui Dumnezeu. Și în pilda fecioarelor înțelepte, Iisus ne face să înțelegem că El vrea să fim fecioare înțelepte. Ori de câte ori venim în casa Domnului, să venim în haina de nuntă. Să venim cu candela aprinsă. Să stăm și să-L așteptăm pe El. Să ne bucurăm de prezența Lui. E atât de minunat harul pe care îl avem din partea lui Dumnezeu. Aș vrea acum, în declarația pe care am rostit-o, să înțelegem ce a vrut David să spună în psalmul 27. Pentru că este foarte important să înțelegem ce este casa Domnului, ce este biserica. Este important să înțelegem care trebuie să fie atitudinea noastră față de casa Domnului. Unii ne comportăm față de casa lui Dumnezeu ca de, ca de ceva neimportant. Pentru noi, locul de muncă este mai important decât casa Domnului. Pentru unii, locul de muncă este mai important decât casa Domnului. Pentru că acolo există o oră fixă la care trebuie să fii. Și dacă nu ești la ora fixă, ți se taie din salar. La Biserica Domnului venim când putem, când avem vreme, când e vreme bună, Doamne iartă-ne, iartă-ne, Doamne. Ajută-ne să fim mai serioși, ajută-ne să înțelegem, ajută-ne să avem o atitudine corectă față de casa ta. David spune în versetul 4, un lucru cer de la Domn, un lucru. Ce înseamnă aceasta? Prioritate, importanță deosebită. Când cineva spune, cere un lucru, când e ziua de naștere, se obișnuiește să se aprindă luminile și înainte de a sufla luminile, ți se spune, gândește-te la un lucru. Păi când spune lucrul acesta și când faci lucrul acesta, te gândești la ceva important. La ceva prioritar în viața ta. Un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte. Haleluia! Aici, în continuare, vorbește despre casa Domnului. Noi trebuie să iubim casa Domnului. Trebuie ca casa Domnului să fie o prioritate a vieții noastre. Casa Domnului să intre în sistemul de valori și să ocupe locuri primare, prioritare în sistemul nostru de valori. Pentru David lucrul acesta era atât de evident și el exprimă că dorea fierbinte. Aș vrea ca Domnul să pună această flacără această căldură, această fierbințială de la 90 de grade în sus, să clocotim pentru casa Domnului. A iubi casa Domnului este foarte important pentru că acolo te întâlnești cu Dumnezeu. Te poți întâlni cu Dumnezeu și în altă parte, dar acea întâlnire cu Dumnezeu este plenară. Acolo este trupul lui Iisus Hristos, mereasa lui Isus Hristos. Acolo își face Dumnezeu lucrarea. În casa lui Dumnezeu, tu ești fiu, nu străin. Tu ești parte integrantă, ești un mădular în trupul lui Isus Hristos, a cărui cap este Isus Hristos. În casa lui Dumnezeu trebuie să fim activi și nu spectatori. Ești spectator la meci. Dar așa acolo, dacă ești microbist, ești activ. E spectator la un film. E spectator acolo unde poate ești invitat și nu ți se cere niciun aport. Dar în casa lui Dumnezeu trebuie să fim activi. Când auzi vocea lui Dumnezeu, să-i răspunzi lui Dumnezeu. Când simți că ți se referă ție, spuneam un frate, Frate, toată predica mi s-a adresat mie. Pe când ți se adresează ție, spune, amin, Doamne, așa este. Când vrei ca gloria lui Dumnezeu să se manifeste, să spui, aleluia, glorie ție, Doamne. Nu aștepta să te facă Dumnezeu negru. Am fost într-o biserică de negri. Și acolo numai trebuie să-ți deschizi gura. Trebuie să spui mare lucru. Vorbește, Doamne! Vrem să te auzim, Doamne! Vrem să lucrezi, Doamne! Să scoală în picioare! Și dacă nu vrei să predici, te forțează să predici. mi amintesc, -am Ted a predicat prima dată într-o biserică de negri. Și-a fost înregistrat, și-a fost dat la televiziune. Și după ce a terminat predica, a zis, dacă ar fi și la România așa, aș putea predica în fiecare duminică. În casa lui Dumnezeu trebuie să vii cu atitudinea să dai, nu să primești numai. Vrea să înțelegi lucrul acesta. În casa lui Dumnezeu nu ești flotant, ci ești cetățean. Faci parte din, din colectivul de administrare a lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să se folosească de tine. David dorea fierbinte să vină în casa Domnului. Apoi, el spune, aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului. Știi ce înseamnă a locui în casa Domnului? A locui în casa Domnului înseamnă a fi plantat acolo. A-ți înfige rădăcinile adânci. Salmul 1 ne dă o imagine clară ce înseamnă să fii plantat în casa Domnului. Aș vrea să îl știm pe de rost. E atât de frumos acest salm. Spune așa, ferice de omul, care se teme de Domnul. Fericit de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși, nu se, a, nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugete la legea lui. El... Este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui. Poate că, așa cum Iisus Hristos a căutat rod în smochin, și n-a găsit, poate au fost oameni în jurul tău care au căutat rod în pomul vieții tale. Și n-au găsit. Vă spuneam de un pom pe care l-am mutat de trei ori în grădina mea. Și ori de câte ori îl mutam, anul respectiv nu producea roabă. Și după ce am zis, aici rămâne, i-a trebuit câțiva ani să-și înfigă rădăcinile, să crească, și să dea arod. A locui în casa Domnului înseamnă a fi plantat în casa domnului. Ați înfige adânc. Rădăcinile. A locui în casa domnului înseamnă că acolo este casa ta și familia ta. Nu alții. Trebuie să fie manageri, să fie responsabili și tu trebuie să faci lucrul acesta. Dacă vezi o hârtie, o ridici, pentru că este casa ta. Dacă vezi că cineva distruge, îl oprești, pentru că este casa ta. Dacă vezi că se întâmplă ceva rău, intervii, pentru că este casa ta. Chiar și sistemul juridic este de genul acesta, încât biserica nu este un loc a unei persoane. Locul acesta nu pe numele meu, cu toate că mi-am investit energie, bani. Viață, ani de zile aici, nu-i pe numele meu, este pe numele nostru, a bisericii. E al nostru, a tuturor. Și nu mai mult al meu ca și al dumneatale. Eu sunt manager pentru o perioadă, păstor. Dar este al tău, este al nostru. A locui în casa Domnului înseamnă să fii responsabil, să dai timpul tău, potențialul tău, banii tăi, viziunea ta, visele tale, dorințele tale să fie legate de locul acesta. A locui în casa Domnului, înseamnă a experimenta o relație strânsă cu cel care este capul, cu Hristos, și apoi cu cei care sunt mădularele, pentru că nu poți să existi singur. Nu putem să fim unul fără altul, pentru că dacă am lipsit toți de aici, numai unul ar fi, n-ar fi biserică. Apoi, a locui în casa Domnului înseamnă a fi stabil acolo. David spune, să stau toată viața mea. Adică a intra într-o biserică, a aparține unei biserici, nu înseamnă să stai cu mâna pe clanță, și când apar probleme, când apar situații nefavorabile, să uștești, să pleci. Na, rezolvați le voi. Stați voi acolo și rezolvați. -le. Nu! Dorința lui David era să locuiască în casa Domnului până la sfârșitul vieții Lui. Dacă Domnul te cheamă într-o altă biserică și știți că este chemarea lui Dumnezeu. Și eu spun lucrul acesta cu inima deschisă. Dacă Domnul îți spune, du-te aici, du-te acolo. Dar de regulă Dumnezeu nu face lucrul acesta. Numai în cazuri speciale. Atunci când Domnul vrea să planteze o biserică, atunci când Domnul vrea să înmulțească bisericile locale, atunci Domnul pregătește. Dar până nu ești pregătit, nu te duci. Pentru că vei vedea ce urmează. Este important lucrul acesta. Asta, toată viața în Casa Domnului, înseamnă a fi stabil, înseamnă a-ți face funcția și a realiza rolul pe care îl ai înaintea Domnului, a te dedica cu întreg potențialul tău, a te racorda la viziunea bisericii și să renunți la viziunea ta. Dar nu înseamnă să nai ai planurile tale, nu înseamnă să nai viziunea familiei tale, dar în ceea ce privește viziunea spirituală, trebuie să te racordezi la viziunea bisericii. Un alt lucru pe care îl menționează David spune Vreau să locuiesc în casa ta, toată viața ta, toată viața mea, ca să privesc frumusețea Domnului. Nu să te uiți cum e îmbrăcat unul și celălalt și săptămâna viitoare să mers să scumpe și tot aceeași așa. Nu să vânezi greșelile muzicale. Greșelile gramaticale sau de exprimare. Nu să te uiți la imperfecțiunea oamenilor, să fii nemulțumit, să critici, să bârfești și să vorbești. Pentru că atunci când faci lucrul acesta, te uiți la imperfecțiunea oamenilor, nu te uiți la frumusețea lui Dumnezeu. În casa Domnului trebuie să urmărești frumusețea Lui Dumnezeu, să vezi slava, să vezi splendoarea Lui Dumnezeu. În casa Lui Dumnezeu trebuie să ai vedeni. trebuie să te simți că ești sub mâna ocrotitoare a Lui Dumnezeu. Prin Duhul Lui Dumnezeu, Domnul să-ți reveleze, să-ți vorbească, pentru că te uiți la frumusețea Lui Dumnezeu. Haleluia! Haideți să privim la frumusețea lui Dumnezeu. Haideți! Nu există biserică perfectă. Nu există. Biserica Salem nu este o biserică perfectă. Își are imperfecțiunile ei. Pentru că pastorul nu este perfect, liderii nu sunt perfecți și în special, credincioșii nu sunt perfecți. Venim aici, să ne perfectăm, Amin. să ne desăvârșim. Amin. Și Apostolul Pavel, spre sfârșitul vieții lui, cu mirare constatăm lucrul acesta care recunoaște public și a scris să rămână pentru noi, pentru generațiile care urmează, Așa. că încă, înainte de a fi chemat de Domnul, nu era desăvârșit. Așa. Doar atunci când vom vedea pe El, pe Isus, vom fi ca El. Până atunci suntem îngemănați cu imperfecțiunile noastre, până atunci facem greșeli, până atunci chiar păcătuim. Și dacă păcătuim, ne spune Ioan, să nu ne punem streangul la gât, să n-ascultăm șoapta diavolului care te trage în ispită, te păcălește și vrea ca să, să vină și să te despartă de Biserica lui Hristos. Și te arată cum, mâna. Uite ce ai făcut mâna. Mai mer la biserică? Vino la biserică. Aici este locul în care îl poți întâlni pe Iisus care a murit pentru păcatele tale. Aici poți accesa puterea jerfei lui Iisus Hristos, puterea sângelui lui Iisus Hristos care te curăță până și cugetul tău de faptele moarte ca să slujești Dumnezeului celui viu. Aici este locul. N-a ascultat șaptele diavolului care spune, lasă-o baltă, nu ești în stare să te ții, ai făcut declarații mărețe și nu le respecti în viața ta. Aici ești în atelierul lui Dumnezeu. Aici ești lutul pe care Dumnezeu îl frământă și îi dă o formă. Până vom fi asemenea chipului Slavei lui. Și oamenii se vor uita la noi și vor zice, nu ești Isus Hristos? Și tu îi vei spune, încă nu. Când voi ajunge și îl voi vedea față în față prin harul arătat la venirea Domnului nostru Isus Hristos. Frații mei, țineți cont de lucrul acesta. Apostolul Pavel vorbește de un lucru extraordinar, poate vreodată voi vorbi despre aspectul acesta. Harul arătat la venirea Domnului nostru Isus Hristos. Știi ce e asta? Dumnezeu ne va acorda ceva nemeritat, că asta înseamnă har, ceva nemeritat, la venirea Lui. Și imperfecțiunile noastre vor fi înghițite de puterea acestui har care va fi arătat la venirea Domnului nostru Isus Hristos. Ca să privești frumusețea Domnului, trebuie să te apropii mai mult de El, să dorești lucrul acesta. Trebuie să te închini lui Dumnezeu și închinându-te, îl vei descoperi și vei cunoaște frumusețea Lui. Vei simți atingerea și cercetarea Lui. Apoi, în prezența Lui Dumnezeu și privind la frumusețea Domnului, tu ești mobilizat și slava și splendoarea Lui Dumnezeu te motivează să mergi înainte. Să nu stai, să nu stagnezi, să nu te lași dus în eroare de cel rău. Și tu mergi înainte. Și apoi David spune, să privesc la frumusețea ta și să mă minunez de templul tău. A te minuna înseamnă A medita, a reflecta, a contempla, a fi atent la tot ceea ce se întâmplă, a te aștepta la lucruri supranaturale în casa lui Dumnezeu. Ne minunăm. Eu, de exemplu, M-am minunat, ca unul care mi-a plăcut matematica, științele exacte, m-am minunat când am văzut în casa lui Dumnezeu la o rugăciune simplă că cancerul de sân care curgea a fost vindecat instantaneu. când am văzut la soacra mea că în urma unei rugăciuni, făcută nu cu nu știu ce mare credință, Domnul a intervenit și medicii din Cluj au spus să vede locul ganglionilor, dar cancerul a dispărut din trupul dumneavoastră și trăiește și astăzi. Ne minunăm înaintea lui Dumnezeu, așa cum s-a întâmplat duminica trecută cu Loredana. Că Dumnezeu a intervenit cu puterea lui și a eliberat-o de duhul de frică. Când vii în casa lui Dumnezeu, așteaptă-te să fii vindecat dacă ești bolnav. Când vii în casa lui Dumnezeu și te afli la răscruci de drumuri, așteaptă ca Dumnezeu să-ți dea direcție, așteaptă-te ca Dumnezeu să-ți vorbească, așteaptă-te ca Dumnezeu să intervină nu în lucruri naturale care le putem face și noi oamenii, ci în mod supranatural, pentru că El este Dumnezeu, peste toți Dumnezeii. Aleluia! Când vii în casa Lui Dumnezeu și vrei să te căsătorești, așteaptă-te ca Dumnezeu să-ți vorbească. În casa Lui Dumnezeu am întâlnit-o pe soția mea. În casa Lui Dumnezeu mi-am crescut copiii. În casa Lui Dumnezeu am primit călăuzire din partea Lui Dumnezeu. Așteaptă-te când vii aici. Să fii cercetat de Dumnezeu, așteaptă-te ca Duhul Sfânt să-ți vorbească, să te mângâie, să te înștiințeze, să-ți aducă aminte. Așteaptă-te la lucrarea supranaturală a Lui Dumnezeu. Vino cu așteptări în casa Lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este Cel care vrea să binecuvânteze familia ta, copiii tăi, afacerile tale, viitorul tău, visele tale, dorințele tale, sunt înaintea lui Dumnezeu. El este capul, El coordonează aceste lucruri. În casa lui Dumnezeu, dacă o iubești, dacă vrei să locuiești acolo, dacă vrei să te uiți la frumusețea Domnului, dacă vrei să te minunezi de lucrările Domnului, acolo este binecuvântarea lui Dumnezeu. Și merită. Merită să iubim casa Domnului. Merită să ne sacrificăm pentru casa Domnului. Merită să lucrăm, să fim activi pentru casa lui Dumnezeu. Vara aceasta am avut câțiva tineri care au dedicat două luni de zile din var, din vacanța lor pentru casa Domnului apreciez foarte mult lucrul acesta Doamne, înmulțește Tu, Doamne Avem un tânăr care a venit din America și a părăsit un job bun și a venit aici pentru că atunci când a venit pentru prima dată în România cu timenia, Domnul i-a vorbit o parte din viața ta, din energia și potențialul tău va trebui să-l dai aici. Și când l-am întrebat cât vei să stai aici, n-a știut să-mi spună. Pentru că așteaptă ca Dumnezeu să-i vorbească. Am avut-o pe Alisa, care a stat aici cinci ani de zile. Pentru casa Domnului. Pentru casa Domnului. Dacă iubești casa Domnului, așteaptă-te ca Dumnezeu să fie cu tine în fiecare zi. Așteaptă-te la intervențiile supranaturale ale lui Dumnezeu. Mi-am când am avut accident cu mașina, când toată lumea credea că suntem morți în mașină. Mașina a fost complet distrusă. După câteva minute ne-a văzut că ieșim ca șobolanii din găuri. Nevătămați. Nu a venit să creadă, adus dus-o pe soția să-i facă raze. Să vadă, nu se poate. Nu se poate să nu fie o fractură. Dumnezeu este cu tine. Așteaptă-te la lucrul acesta. Dacă iubești casa Domnului? Pentru că Dumnezeu nu este cu tine numai în casa, în locul în care sărbătorești, celebrezi. El este cu tine în fiecare zi. Și ascultați ce spune acum David. Este ceva extraordinar. Pentru că în momentul în care tu iubești casa Domnului, în momentul în care vrei să locuiești în casa Domnului, în momentul în care tu privești la frumusețea Domnului, nu la imperfecțiunile oamenilor, și te minunezi de templul lui Dumnezeu. În momentul acesta, protecția lui Dumnezeu, acoperirea spirituală a lui Dumnezeu este peste viața ta. Unde ați dus umbrela de aici? Dăm umbrela. Că l-am văzut. Că iau umbrela dimineața, am zis, tu ești gând în gândul meu. Rații mei, când plouă, folosim umbrela. Ok. Acum mai bună. Când plouă, Folosim umbrela. Dacă ești de sub umbrelă, te plouă, nu? Umbrela rămâne. Cine rămâne sub umbrelă, nu-l ploaie. Există acoperire spirituală prin biserică. În momentul în care tu stai sub acoperirea spirituală a bisericii, Domnul te poate ocroti, David spune, după ce înșiră dorințele pe care le are referitor la casa Domnului, îl spune, căci Domnul mă va ocroti în coliba Lui în ziua necazului. În ziua necazului, umbrela Lui Dumnezeu dai mai mult decât o umbrelă. Că este coliba lui. Știi ce înseamnă colibă? Locul intim. Acolo numai unde o persoană poate să stea. Asta e coliba. Eu mă amintesc când eram copii, ne făceam colibe. În... Cum? Da, nu, ne făceam colibe când se secera puneam snopii de grâu și ne făceam colibii. Când culegeam porumbul, făceam snopii și ne făceam colibii. Ne mai făceam colibii și în pom. Nu mai vreau să vă dau idei la cei tineri care n -ați fost pe la țară, n-ați văzut voi lucruri din astea. Tăiți viața pe jumătate numai. Domnul te ocrotește în coliba Lui. Adică acolo El atât de aproape de tine. Nu în hala Lui Dumnezeu, ci în coliba Lui Dumnezeu. Acolo unde El este aproape, în ziua necazului, El este lângă tine. Umbrela Lui Dumnezeu este peste tine. Vine nenorocirea și nu se atinge de tine. Treci prin nenorocire așa cum au trecut cei trine, tre cei tăi tineri prin cuptorul cu foc, nici mirosul de foc nu se leagă de tine. Apoi David spune, mă va ascunde sub acoperișul cortului lui. În vechime erau cetăți de scăpare în Israel. Și dacă te urmărea cineva să te omoare pentru că ai făcut un rău sau ai omorât o altă persoană, dacă intrai în cetatea de scăpare, n-avea putere asupra ta, n-avea voie răzbunătorul să meargă acolo. Dar în momentul în care ieșai din granițele cetății de scăpare, erai omorât imediat. Rați mei, Atât de mult ne jucăm noi și privesc în lumea creștină și zic, Doamne, trezește oamenii aceștia. Foi Doamne, să înțeleagă ce înseamnă acoperire spirituală, ce înseamnă protecția lui Dumnezeu, ce înseamnă să stai sub acoperișul și să te ascundă Dumnezeu sub acoperișul cortului Lui. Sunt oameni care fac lucrări fără să fie trimiși. Sunt unii care, din îndrăzneală sau competiție, se apucă să prorocească. Sunt alții care se apucă să facă ungere. Am întrebat pe cineva, unde vezi în Biblie că ungerea este făcută de oricine? Da, poți să te rogi, oricine se poate ruga, dar lasă ungerea pentru cei care sunt delegați pentru aceasta. Nu vă jucați cu Dumnezeu. Frații mei, biserica, casa lui Dumnezeu, nu-i un loc în care noi ne putem face de cap, nici chiar păstorul. Nu! Noi suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu și în momentul în care ai delegare din partea lui Dumnezeu, în momentul acela sau din oamenii delegați ai lui Dumnezeu, du-te și fă lucrarea lui Dumnezeu cu toată inima. Discuta săptămâna trecută cu cineva și l-am întrebat, cine te-a delegat să planteze o biserică. Chiar lucruri bune. Păi nimeni am vrut eu să fac lucrul acesta. Nu ne putem permite așa ceva, fraților. Nu ne putem permite chiar lucruri bune să le facem. Pentru că în momentul în care ești de sub acoperirea lui Dumnezeu, de sub lui Dumnezeu, în momentul acesta ești expus răzbunătorului și răzbunătorul te poate distruge. Și cu tine distruge și pe alții. Am văzut lucrul acesta. Nu o dată, De multe ori. Și apoi David spune... Mă va ocroti, mă va ascunde și mă va înălța. Beneficiile iubirii casei Domnului, respectului față de casa Domnului. El are timpul lui să te înalțe. David a experimentat lucrul acesta. A fost uns de Saul ca împărat peste Israel, și au trecut ani de zile, când a trăit în lupte, în prigoniri, urmărit de Saul, gata să-l omoare. Și avea ungere lui Dumnezeu. Avea certitudinea că Dumnezeu îl vrea împărat. Dar a fost o vreme a lui Dumnezeu când Dumnezeu l-a înălțat și l-a pus împărat peste Israel. Nu forța mâna lui Dumnezeu. Nu forța mâna lui Dumnezeu. Așteaptă până când Dumnezeu te pregătește și până când ți se spune Acum te delegăm. Du-te și fă lucrarea lui Dumnezeu. Sunt oameni care n-au răbdare, oameni care cred că pot să facă ei ceva. Lasă-L pe Dumnezeu să lucreze prin tine. Lasă ca Dumnezeu să te înalțe, lasă ca Dumnezeu să lucreze cu puterea Lui în viața ta. Lasă-L pe Dumnezeu să te scoată din valea plângerii, din necazuri, din probleme și să te pună pe stâncă. Pentru că aceasta este voia Lui Dumnezeu, să te pună pe stâncă. În această dimineață, am toată convingerea că Dumnezeu ți-a vorbit, mi-a vorbit și mie. Sincer vă spun, mi-a vorbit și mie Dumnezeu. Și aș vrea să te pocăiești, aș vrea să ne pocăim. Dacă ai avut o altă atitudine față de casa lui Dumnezeu, față de cea pe care David ne-o descrie, aș vrea să vii în matca lui Dumnezeu aș vrea să vii înaintea lui Dumnezeu cu toată sinceritatea și să-i spui Domnului, Doamne, dacă am întârziat până acum, vreau să fiu la timp la biserică, pentru că biserica pentru mine este prioritar. Nu sunt alte lucruri mai prioritare, biserica pentru mine este prioritară. Dacă până acum am zis să fac alții, vreau, Doamne, să fiu primul în fața unei nevoi care se ivește. Dacă până astăzi n-am fost responsabil și am trecut pe lângă murdărie și am zis să vină sora Maria să mă ture. aș vrea să te pocăiești de această atitudine. Dacă până astăzi ai zis, în biserică sunt oameni imperfecți, și ai trăit sub imperativul nemulțumirii continuă, Ai criticat, ai bărfit, ți-ai arătat nemulțumirea în forme și forme. Aș vrea să te pocăiești în această dimineață și când vii în locul acesta să te uiți la frumusețea Domnului. Dacă ai venit aici fără nicio așteptare și ai zis mă duc să-mi mulțumesc conștiința, Aș vrea să schimbe atitudinea să vii în casa lui Dumnezeu cu așteptare ca Dumnezeu să-ți vorbească. Cu așteptare ca Dumnezeu să te mustre, cu așteptare ca Dumnezeu să schimbe ce trebuie schimbat în viața ta. Pentru ca tu să fii un om stabil, un om care nu se clatină ca o frunză purtată de vânt, ci să fii un om pe care... Biserica se poate baza, lucrarea lui Dumnezeu se poate baza, Dumnezeu se poate baza pe tine. Vreau să ne ridicăm în picioare și să venim înaintea Domnului cu o sinceritate. Să cerem Domnului, Doamne, lucrează în viața mea. Ajută-mă, Doamne, dacă am avut o atitudine incorrectă în anumite domenii în care Tu mi-ai vorbit, ajută-mă să mă schimb. Cere Domnului putere și Domnul este de acord să-ți dea putere și să fie cu tine. Ne rugăm cu toții, Domnul.